Це був блаженний настрій безтурботності – хвилина розснаження скупченої довгий час психічної енергії перед новим її напруженням. Коли вони підійшли до будиночка на Жилянській вулиці, Юрій Олександрович мимоволі засміявся. «Що за халупа?» – сказав він. «Уявляю, які монстри тут мешкають. Цікава дівчина могла б добрати собі цікавішого приміщення». «Ні, Льово, я зовсім перестаю вірити в її високі прикмети». В кімнаті Льово ніякого познайомив його з дівчиною. А насмазливая, байдуже подумав Славенко, тиснучи їй руку. Прошу знайомитись далі, сказала Марта. Давид Семенович Іванчук, промимривко оператор, невдоволений із забігу ще двох осіб. Дмитро стайничий, сказав юнак-інженер, що приїхав з Дніпропетровського. Вибачте, сказав Славенко, я не дочув вашого по батькові. Я його не сказав. Дмитро принциповий ворог по батькові, сказала Марта. Прошу сідати. Льово, ви на ліжкові, у мене ж тільки три стільці. «Чим же пояснити вашу зневагу до батьків?» – спитав Славенко, обережно сідаючи на стільця, що не викликав до себе довіри. «Яка дурниця, що я тут?» – подумав він. «Ніякої зневаги», – відповів Дмитро, – «не було на Україні звички, щоб по-батькові величати. Та й навіщо воно зовсім зайве з боку практичного? Тільки, словом, більше і на пам'ять важче. Далеко практичніше і краще буде звертатись на товариш, товаришка». «Якщо логічно продовжити вашу думку товаришу», – всміхнувся Славенко – то ще раціональніше було б звертатися на пан. Та це ж контрреволюція, гідра контрреволюції, ха-ха, зареготав кооператор. Але така раціоналізація суперечила б нашій соціальній практиці, незичливо промовив інженер. Подумавши трохи, він додав, воно правда, що товариш довший на вимову проти пана? Так що ж з того? Значить, задля практичності треба товариша скоротити на това? Чи що? Або тиша, триша, твиша, підхопив кооператор. Та покиньте нарешті, товариші, скрикнула Марта. Ви всі страшенно нудні. Все хочете зраціоналізувати і зробити практичним. Цього вимагає життя, сказав Дмитро. А ви від нього нічого не вимагаєте, правда, Льово? Я цілком згоден з вами, Марію. Дозвольте закурити. Прошу, перший раз вільно всім разом, а потім тільки по черзі. Суворо по черзі. Давиде Степановичу, призначаю вас стежити за виконом розпорядження. Всіда готов, сказав кооператор. Всі, крім дівчини, зразу ж закурили. Причим Давід Семенович, маючи через бідність свої жахливі цигарки, почастувався в Дмитра. «Хто заговорить про раціональність або практичність, – сказала Марта, – з того штраф 20 копійок на користь безпритульних. Давиде Семеновичу, виконуйте і це розпорядження». «Всіда готов», – сказав кооператор. «От богема», – подумав Славенко. «Плачу карбованця авансом», – недбало заявив Дмитро, даючи гроші кооператорові. «Розписка за мною», – задоволено промовив той. «У нашому приємному товаристі», – Славенко. Щоб не ображати нашу прекрасну господині, він злегка вклонився Марті. Нам годилося б розповідати про якісь цікаві пригоди. Про любовні пригоди на зразок, як у збірці одного, якщо не помиляюсь, іспанського давнього автора. Під назвою, здається, Камертон чи щось подібне. «Який сором?» – скрикнула Марта. «А ну ви, Дмитре, скажіть, чий це твір і як він зветься?» «Це не до моєї спеціальності», – відмовив той. «Скажіть, будь ласка», – звернувся він до професора. «Ви є той Славенко, що викладає в медінституті біологічну хімію? Маю честь. Я знаю кількох ваших слухачів, моїх товаришів у роботі, і багато чув про ваші лекції, зокрема про поставу практичних робіт. Штраф, штраф, крикнула Марта. Штраф, ах, ах, підхопив кооператор. За практику штраф. Ваших у мене 80 копійок. На жаль, лекції з біологічної хімії не посідають у медінституті належного числа годин». Зорганізувати окремий інститут біологічної хімії є наше невідкладне завдання. Щодо лабораторної роботи, то скільки дозволяють наші умови, я, звичайно, зраціоналізував її. «Штраф», – крикнула дівчина, – «і штраф підвищується до 50 копійок». «Я бачу, що розмови мені дорого коштуватиме», – сказав Славенко, даючи гроші. «За ваші спроби над білками», – провадив Дмитро, – «я читав дещо в пресі». «Звичайно, на білках я не тямлюся, і мене цікавлять тільки практичні наслідки Штраф, заравів кооператор. Марто, беріть з них по три карбованці. Ні, це справді щось неможливе, мовила дівчина. На посаді практика раціоналізація. Вдома про практику раціоналізацію. Фу, аж язик заплутався. Неможлива річ. Сухарі якісь. Давиде Семеновичу, звернулася вона до кооператора, поверніть їм гроші, вони гидкі й невиправні. Ви хочете викреслити два найуживаніші в нас слова, з яких одне безперечно є символ нашої доби і нової людини – Сказав Славенко, беручи назад полтинника. Так, відмовив він Дмитрові. Преса подала дещо про мої досліди і саме в площині їх практичного значення. Але можливо, що практичного значення вони й не матимуть, сухо додав він. Що ви посміхнувся Дмитро? Щоб така матеріалістична наука, як біологічна хімія, та не давала практичних наслідків. Славенко теж вибачливо посміхнувся і вголос вічливо промовив. Матеріалістична наука. Це сміливо сказано. Наука не є ні матеріалістична, ні ідеалістична, ніяка інша. Вона є наука, та й годі. Вона безстороння і за напрям своїх висновків не відповідає. Молодий інженер з самого початку не видався професорові дуже приємним. Той якось недбайливо сидів на стільці, тримався страшенно незмушений, як завсідник. І в тоні йому раз у раз бриніла фамільярність людини, що всіх звикла вважати собі за рівню. Ковбойка з відкритим коміром і стрижена голова Дмитрова показувались йому досить нахабними. «Певно, за цією кралою впадає, – хлопчисько, – подумав він. Йому, мимоволі захотілося хлопця подратувати. «Значить, до Бога завертаємо, – сказав Дмитро. В гості до Ісуса Христа, ха-ха, – прикинув кооператор». А так, коли хочете, до Бога. Зрештою, його існування наука ніколи й не заперечувала. Тут доречно згадати великі слова Бекона. «Хто тільки покуштує скелиха науки, той заперечує Бога, а хто вип'є той келих до дна, той пізнає Бога». «Це ми чули від проповідників у Софії», – сказав Дмитро. «А ви, Льово, в Бога вірите?» – спитала Марта. «Та певно, що в Софії на колінах лазить», – додав кооператор, що Льове зовсім не боявся.